Pista 21 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 224 Anglia, țara în care monarhia se impusese feudalității, țara ai căror suverani dădeau mai multă atenție activităților economice, n-a avut totuși un comerț prosper în evul mediu. Orașele ei, cu o populație deocamdată redusă, în paranteză, cu excepția Londrei, închid paranteza, vizitate încă din secolul XI de negustori veniți de pe continent, își limitau tărgurile la un nivel de importanță regională. Anglia nu dispunea nici de un număr suficient de corăbii, în paranteză, aproape singurele nave care intrau în porturile engleze erau cele hanseatice, închid paranteza. Exportul de lână brută era rezervat Flandrei, precum și, în paranteză, într-o mai mică măsură, închid paranteza, negustorilor italieni care o desfăceau în porturile mediteraniene. În sfârșit, până în jumătatea a doua a secolului XIV, țara rămăsese esențialmente agricolă. Aproape singurul articol cerut la export era lâna, din care însă monarhia, mănăstirile și unele orașe, în paranteză ca Boston, Bristol, Winchester, închid paranteza, realizau beneficii apreciabile. Mai activ era comerțul Spaniei creștine. Marinarii spanioli din Barcelona, marele centru comercial al peninsulei Iberice, străbăteau Mediterana încă din secolul XII, ajungând până în Marea Egee. După Catalonia, o vie activitate comercială o desfășurau insulele Baleare. La numai trei ani după ce prima navă genoveză acostase într-un port englez în 1281, ajunge la Londra trecând prin strâmtoarea Gibraltar și o corabie spaniolă din Mallorca. Se scrie că A. Asemenea, negustorilor venețieni și împrumutând tehnicile lor comerciale, catalanii practicau intens comerțul cu sclavi, o, ghilimele, marfă, închid ghilimele, pe care prizonierii mauri capturați în luptele Reconchistei le-o din abundență. Asemenea italienilor și schimbând aceleași mărfuri ca aceștia, negustorii catalani erau prezenți pe piețele din sudul Franței și din Flandra. Mult mai puțină importanță prezenta comerțul Portugaliei și al Spaniei septentrionale, în paranteză Galicia, închid paranteza. Negustorii lor, parcurgând de distanțe mici, vindeau metale și lână. Începând însă din secolul XIV, acest ultim produs de o foarte bună calitate va înlocui într-o foarte mare măsură lână pe care negustorii flamanzi o importaseră din Anglia. Reeminența absolută în comerțul german o deținea nordul Hanseatic, restul Germaniei efectua un comerț relativ redus. Regiunile meridionale erau în întârziere, minele din Tirol și Carintia erau abia la începutul exploatărilor, iar sarea gemă, vorbind de, de resursele mai consistente, era exportată în cantități mici. O arderea comercială, atât de favorabilă ca Dunărea, nu era folosită decât pentru un trafic care de la Augsburg și Regensburg ajungea doar până la Viena. Mai departe, cum fluviul traversa Ungaria și regiunile balcanice, atât de nesigure până a ajunge la Marea Neagră, această importantă cale fluvială rămânea neutilizată. Iar în privința întrepozitelor, acestea nu se puteau compara nici chiar faimosul Fondaco dei Tedeschi, de pe Canal Grande din Veneția, cu cele ale negustorilor hanseatici. Comunicații și mijloace de transport Vitalitatea excepțională, progresele înregistrate și prosperitatea comerțului medieval sunt cu atât mai apreciabile cu cât condițiile materiale în care s-a desfășurat erau mai defavorabile, dificultățile pe care le prezenta circulația oamenilor și mărfurilor erau mai numeroase și cu cât mijloacele de transport erau cel puțin pe uscat mai rudimentare. Vechile drumuri romane căzuseră într-o stare de quasi-totală abandonare. Taxa percepută pentru circulația pe aceste drumuri, în paranteză anticul teloneum, închid paranteza, devenise un simplu drept al fiscului, nu mai avea sensul și funcția de alte dată, nici cea mai mică parte percepută nu era destinată reparării drumurilor sau reconstrucției podurilor. Doar seniorii locali, călătorii, pelerinii și negustorii, dacă se mai îngrijau, în paranteză, dar într-o măsură infimă, închid paranteza, de întreținerea lor, mai ales a podurilor necesitând cheltuieli mari pe care numai orașele le mai puteau suporta. Pe astfel de drumuri degradate nu puteau circula decât căruțe ușoare cu două roți. Carele cu patru roți trase de cai, dar de regulă de boi, circulau numai pe drumurile ceva mai bune, iar pe distanțe lungi și pe parcursuri în urcuș sau accidentate, mărfurile erau în cea mai mare parte transportate pe spinarea cailor, ori în paranteză, mai ales închid paranteză, a catârilor, care puteau duce greutăți până la 250 kg înșirați în caravane. Hanuri de popas, în schimb, se aflau aproape peste tot. Cele mai multe folosite pentru transporturile de mărfuri, îndeosebi în Evul Mediu-Timpuriu, erau cursurile de apă. Traversarea se făcea mai puțin pe poduri, în paranteză, în general rău întreținute, închid paranteza, cât pe bacuri și prin vaduri. În câmpiile Flandrei se... Creaseră încă din secolul XII o rețea de canale navigabile, construite fie de orașe, fie de grupuri de negustori. Taxele de navigație percepute erau întrebuințate pentru întreținerea lor și pentru amortizarea cheltuielilor de construcție a canalelor. Mult mai important decât transporturile comerciale pe uscat sau fluviale era traficul maritim, în special începând din secolul XIII, când se folosea busola și când, în locul cârmei laterale, apăruse cârma axială posterioară mult mai sigură. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În secolul XI, încă proprietarii corăbiilor închiriau, contra unei sume mari, ancorele de fier. După 1161, fiecare navă, în paranteză cel puțin navele venețiene, închid paranteza, își avea propria sa ancoră de fier. Încheiat notă 1. Până în secolul XIV, adică până la folosirea curentă a busolei pe Marea Mediterană, în paranteză, și în secolul 15 pe Mările Nordice, închid paranteză, nu se putea practica decât navigația de cabotaj, vezi notă 2, și din cauza pericolului piraților, de obicei cu o escortă militară. Citesc notă 2. Până în anul 1300, extrem de rare erau navele italiene care ieșeau prin strâmtoarea Gibraltar, dar deja în 1314, Veneția și Genova își aveau flotele lor care ajungeau până în Flandra și Anglia. Cât despre navele Hanseadice, acestea nu coborau niciodată dincolo de golful Gascogne. Încheiat notă 2 Navele maritime erau de tipuri foarte diferite, ținându-se seama de natura și de valoarea mărfurilor ce urmau să fie transportate. Navele de cabotaj erau de un tonaj de 80-100 tone, corăbiile Hansei teutonice și ale italienilor care navigau în larg puteau transporta 3-400 tone. În Marea Mediterană, navele comerciale aveau o capacitate superioară. Volumul lor interior era în medie de 5 600 tone. În secolul 15 corăbile, genoveze cu pânze și trei catarge transportau ușor 1000 tone. Multe puteau transporta 1000-1100 de pasageri. Acestea erau destinate, bineînțeles, produselor grele, sare, grâne, undelen și, îndeosebi, lemnul de construcție, rar în regiunile mediteraniene necesar șantierelor navale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Spre sfârșitul secolului al XV-lea, tonajul total al flotei hanseatice trecea de 60 de de tone. Încheiat notă 1. De-a lungul coastelor, punctele navigabile erau indicate prin turnuri de piatră. Unele cele în vârful cărora noaptea ardea un foc, serveau și drept faruri. Instalațiile portoare constau din pontoane, macarale, depozite de mărfuri. Cele mai bine prevăzute erau porturile Veneției și în nord Brux. Din porturile mari porneau numai corăbii de cursă lungă, marinarii de profesie erau adeseori portughezi sau basci, erau salariați la fel ca și capitanii corăbilor de către proprietarul navei, un negustor sau o asociație care investise capitalul. Figură pagina 226 reprezintă o poză, țăran din Anglia împingând o căruță la deal, miniatură din secolul XIV. Încheiat figură. Figură, pagina 227. Reprezintă o navă. Celebră barcă vikingă din lemn de stejar, descoperită la Oseberg. Lungă de 22 metri, datând din secolul 9. Muzeul Universității din Oslo. Încheiat figură. Moneda și originea creditului. În perioada evului mediu-timpuriu, pentru schimburile efectuate la târguri, se bătea monedă de către anumiți meșteri specializați, care, asemenea negustorilor și meșteșugarilor timpului, se deplasau de la un târg la altul. Târgurile își aveau neapărat zarafilor, dar importanța principală a monedei nu consta în funcția sa de schimb. Moneda servea mai degrabă pentru plata censului, a dărilor, a amenzilor și numai în ultimul rând ca mijloc de schimb. Pe de altă parte, și censul putea să fie plătit în natură, în paranteză grâu, ouă, găini, porci, vin, închit paranteza. Amenzile erau plătite mai ales în capete de vaci de lapte și în pânzeturi. Impozitele erau achitate deseori în arme sau în vite. Drepturile de comerț se percepeau cel mai adeseori în boabe de piper. În secolul X, în Anglia, impozitele erau plătite în postav, mănuși, piper și oțet, în paranteză conform j.m.culisher, închid paranteza. În tranzacțiile medievale timpurii, metalele, în paranteză și nu numai cele prețioase, închid paranteza, erau utilizate ca mijloc de circulație sub formă de bijuterii sau alte ornamente, în paranteză de obicei inele și brățări, închid paranteza. La început se bătea monedă, în general, pentru perioada duratei târgului. Tezaurele acumulate în secolele X și XI constau în cea mai mare parte în obiecte liturgice sau în ornamente din metale prețioase și numai într-o măsură mult mai mică în monede. În caz de nevoie, obiectele puteau fi ușor transformate în monedă, așa cum procedau mai ales mănăstirile și viceversa, fără a-și pierde valoarea intrinsecă. Din acest motiv, la început, monedele trebuiau să rămână de argint pur, fără a li se adăuga alte metale, în paranteză ceea ce ar fi făcut mai dificilă transformarea lor din nou în obiecte, închid paranteza. În tranzacțiile comerciale din Evul Mediu Timpuriu, monedele bătute de regii germanici aveau o importanță mult mai mică decât moneda bizantină de aur sau decât dirhamul arab de argint. Primii regi merovingieni se serveau de vechile monede romane sau băteau monedă imitată după modelele bizantine. Monede proprii, originale, încep să fie bătute abia după clodoveh, Se scrie KHLUODUOVUE în paranteză, Clovis închit paranteza, deci după 511. În secolul 6, în regatul francilor existau aproximativ 900 de monetării, apoi, sub pepin, numărul lor s-a redus la 40, iar începând din 805, nu se mai putea bate monedă decât în atelierele din incinta palatelor regale. În timpul lui Ludovic cel Pius și a urmașilor săi, a început să se acorde dreptul de a bate monedă mai întâi episcopilor, apoi și unora dintre conții Imperiului. Până în secolele 7-8, nu se putea vorbi încă de existența creditului ca operație comercială. Plățile se făceau cu bani lichizi. Existau însă două feluri de operații comerciale. În primul caz, tranzacția se termina odată cu predarea obiectului. În al doilea caz, obiectul, fie că era plătit sau nu, era predat cumpărătorului, dar numai în mod provizoriu. Proprietarul avea dreptul de a și-l răscumpăra într-un termen stabilit dinainte sau de a reține costul primit. Cumpărătorul nu devenea proprietarul obiectului, chiar dacă îl achitase de la început, decât la expirarea acestui termen. Ghilimele. Acesta a fost punctul de pornire din care, încetul cu încetul, se va dezvolta creditul. Închid ghilimele, paranteză, jumare punct, mă punct, culișer, închid paranteza. Tehnici comerciale. Gilimele, revoluția comercială care a început să se eschizeze încă din secolul XI a fost în bună parte o revoluție a tehnicilor negustărești, închid ghilimele, în paranteză Gai Forkin, închid paranteza. Progresul acestora, deși lent, era evident încă din secolul XII. Chiar și biserica, cu toate că interzicea în continuare împrumutul cu dobândă, se pare că nu îi mai privea cu aceeași ostilitate pe negustori, din moment ce un conciliu din Lateran, în paranteză 1179, îi considera în drept de a fi protejați contra violențelor seniorilor războinici și chiar dacă condamna pofta lor de câștiguri mari, nu contesta utilitatea negustorilor, nu considera nedreaptă remunerația ce li se cuvenea pentru serviciile lor. Mult timp, comerțul medieval a rămas itinerant. Negustorii treceau de la un târg la altul, călătorind din motive de securitate, în grupuri însoțiți de paznici în armat și unindu-se în asociații. Aceasta explică importanța pe care au avut obulciurile până la sfârșitul secolului al XIII-lea. Dar încă înainte de această dată, în Occident, luaseră ființă târguri permanente, în paranteză, întrerupte doar în lunile de iarnă, închid paranteza, pentru achiziția de lână în orașele din Anglia, în paranteză. Boston, Winchester, Northampton. Se scrie Nuorât Am Pon, închid paranteza, pentru desfacerea postavurilor în orașele din Flandra, în paranteză Brooks, Ypres, Lyle și altele închid paranteza, sau în Franța pentru comerțul de articole textile în regiunea Champagne). Centrele comerciale din această ultimă regiune au exercitat o influență notabilă asupra comerțului din întregul Occident, timp de două secole. În general, seniorii locale, având tot interesul să asigure o afluență cât mai mare la bălciurile de pe teritoriile lor, promiteau negustorilor protecție contra oricăror abuzuri sau silnicii și le oferau condiții avantajoase de locuință și de depozitare a mărfurilor. Conții de șampanie le asiguraseră și alte ajutoare substanțiale. În primul rând le garantaseră protecția nu numai pe teritoriul lor, ci intervenind pe lângă seniorii vecini și pe teritoriile altor seniorii pe care negustorii trebuiau să le parcurgă până să ajungă la bâlciuri din șampanie. În 1209, regele Filip August a emis și el un act prin care asigura protecția negustorilor și a mărfurilor pe care aceștia le aduceau la bălciuri. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Bâlciurile au avut o funcție minimă în marile imperii centralizate, remarca H. Pirene, dar au prosperat în societățile unde autoritatea publică era slabă, cu condiția ca aceasta să le acorde o tutelă specială. Închid ghilimele încheiat notă 1. În al doilea rând, conții au instituit un serviciu de paznici pentru a asigura ordinea și protecția negustorilor. Agenții conților aveau și atribuții de control pentru respectarea regulamentelor, precum și anumite puteri de jurisdicție asupra negustorilor și cumpărătorilor. Din 1260, administrația Bălciurilor a avut nevoie de notari și de controlori, încât contractele încheiate la bălciuri erau executorii în tot Occidentul. Ghilimele, aceasta a fost fără îndoială ceea ce a contribuit ca activitatea orașelor în care se țineau bălciuri să se prelungească până la începutul secolului al XIV-lea, închid ghilimele, în paranteză Guy Forkin, închid paranteza. Pe de altă parte și negustorii au început să se organizeze cu asentimentul contelui. Grupul de negustori veniți din același oraș locuia în același an, își desfăcea marfa în aceeași piață pe locul stabilit de conte și în afara căruia n-avea voie să încheie tranzacții. Apoi, în 1250, negustorii italieni au început să-și creeze ghilimele consulate, închid ghilimele, reprezentanțe permanente pe toată durata bâlciului, în paranteză de două-trei săptămâni, închid paranteza. Șeful acestei agenții, ghilimele consulul, închid ghilimele, reprezenta nu numai la negustorească din orașul său, ci și conducerea acelui oraș pe lângă contele teritorial al bălciului. El avea autoritatea asupra confraților săi veniți la bălci, ținea cu ei întruniri și arbitra eventualele lor diferende. Se pare că și negustorii catalani aveau o organizare asemănătoare, în schimb cei din Flandra, cei din nordul Franței și al Germaniei se întruneau doar în adunări generale spre a discuta problemele lor. Mai târziu, consulii italieni și-au ales din sânul lor un capitan care avea mandat să trateze direct cu regele Franței. Jurisdicția lui se extindea nu numai asupra celor prezenți la bălciurile din Champagne, ci și asupra tuturor negustorilor italieni care operau în Franța. Aceeași organizare se întâlnea și printre negustorii din Provence și Languedoc, se scrie Luan Gouie de Ocă. La începutul secolului al XVI-lea, în urma perfecționării și difuzării acestor sisteme de organizare profesională, bulciurile și-au pierdut rațiunea de a exista. Marii negustori nu mai sunt acum itineranți. Încep să se sedentarizeze, se instalează stabil în marile centre Londra, Paris, Brux, devenind reprezentanți ai marilor ghilimele case de comerț, închid ghilimele italiene. Furnizorii și clienților nu mai aveau nevoie să se deplaseze la bălciurile regionale, ceea ce nu înseamnă că, în evul mediu, sedentarizarea comerțului ar fi fost completă. Ca urmare, bălciurile la care se încheiau tranzacții între negustorii străini au continuat și pe mai departe, în paranteză, mai importante rămânând cele din Anvers, Lyon, Geneva, Frankfurt, etc. Închid paranteza. Mult timp s-a afirmat că împrumutul cât dobândă fiind interzis creștinilor de către autoritatea ecleziastică, singurii care ar fi practicat operațiile de credit ar fi fost evrei, ceea ce este inexact. În primul rând pentru că înșiși membrii clerului găseau adeseori modalități abile de a eluda prevederile canonice, introducând în contracte ca sume date cu împrumut cifre superioare sumelor reale. Documentele istorice, în paranteză precum și cele literare, satire, comedii, închid paranteza, arată că, începând din secolul X în Veneția și din secolul 6 în alte părți, din Italia și în Flandra, mari negustori împrumutau sume foarte consistente a baților, cavalerilor, nobililor și chiar regilor. În secolul 12 era un obicei curent ca vânzările și cumpărările cu ridicata a mirodeniilor, vinurilor și postavurilor să se facă pe credit. Împrumuturile erau garantate prin gajuri care puteau fi vândute de creditor dacă debitorul nu restituia împrumutul la termenul convenit. Procentul practicat era foarte ridicat, între 30% și 40%. Acesta era motivul pentru care cămătarii erau atât de urâți de societate dar creditul comercial propriu-zis nu era legat în paranteză decât într-o măsură cu totul neînsemnată, închid paranteză, de împrumutul cu dobândă, ci de alte operații financiare, de operațiile bancare. Originea acestora trebuia căutată în activitatea zarafilor. Monedele în circulație bătute în numeroase monetării ale regelui, conților, episcopilor, orașelor, erau de tipuri, forme și valori foarte diferite, încât prezența unui zaraf era absolut indispensabilă la bălciurile și chiar la târgurile cât de cât importante. Zarafii, într-un număr strict limitat și autorizați de regi, conți și seniorii respectivelor târguri sau de autoritățile, Orașelor își expuneau multiplele tipuri de monede pe o masă sau pe o bancă, de unde numele viitoare instituții, precum și numele de ghilimele banchieri, închid ghilimele, care li se dădea, în paranteză la Genova, de pildă, închid paranteza, zarafilor. Aceștia nu s-au limitat însă doar la operația de schimb, ci se ocupau și de ghilimele depozite, închid ghilimele, și de ghilimele viramente, închid ghilimele. Primeau spre păstrare sume de bani credințate de clienți din motive de obicei de prudență, impuse de riscurile unor călătorii mai lungi, sume pe care zaraful, ghilimele banchierul, închid ghilimele, se angaja să le restituie la cerere, în moneda lăsată în depozit sau în echivalentele acesteia. Operația de restituire putea fi făcută direct clientului sau alte persoane indicate de client. Ghilimele, bancherul închid ghilimele mai putea efectua la acererea clientului și operații de transfer unui alt bancher a sumei încredințate, în care caz primul bancher efectua plata nu în numerar, ci printr-o scrisoare de virament adresată celuilalt bancher, care urma să ramburseze clientului suma. Cum în mod normal cererile de rambursare ale clienților nu depășeau o treime din totalul sumelor pe care ghilimele bancherul închid ghilimele le primise în depozit, vezi notă 1, acesta putea folosi restul de două treimi ca fond pe care să-l investească într-o afacere comercială sau putea da avansuri clienților săi în cont curent. Împrumuturile acordate clienților sau sumele investite de bancheri într-o întreprindere comercială le aducea profitul dobânzii percepute. Citesc notă 1. Primii care au sesizat posibilitatea acestui gen de operații financiare au fost ghilimele banchierii, închid ghilimele genovezi, în paranteză încă înainte de 1200, închid paranteză încheiat notă 1. Pe de altă parte, pentru a dispune de cât mai mari fonduri pe care se le poată manevra în felul acesta, bancherii căutau să atragă depunători, oferindu-le procente pentru sumele păstrate în depozit. Atât tipul de bancă, de depozite și de viramente, cât și cel de bancă de investiții au apărut în cursul secolului al XII-lea la Genova. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În timp ce genovezii s-au limitat în afacerile lor bancare la un cadru local, negusării din alte orașe italiene, în paranteză Siena, Florența, Piacența, închid paranteza, și-au ramificat operațiile până în Franța sau în Flandra, recurgând la scrisoarea de schimb Cambie sau Poliță, sau la contracte de schimb fictiv, care erau de fapt forme deghizate de împrumut cu o dobândă ridicată, în paranteză de 30%, 40%, închid paranteza, încheiat notă 1. În cursul secolelor 14 și 15 s-a răspândit uzul actelor scrise, a scrisorii de afaceri și a contabilității în partidă dublă, în paranteză inventată la începutul secolului al XIV-lea la Veneția și adoptată imediat de unii negustori din Genova, Prato și Florența, închid paranteza. La aceeași dată, din cauza frecventei instabilități monetare, se folosea în Italia, în paranteză în alte țări, mult mai târziu, hârtia monedă care facilita mult tranzacțiile. O mare răspândire a cunoscut spre sfârșitul evului mediu polița. De asemenea, ordinul scris de a plăti o sumă unei terțe persoane, cecul. O altă formă de promovare a comerțului medieval, ai cărei inițiatori au fost tot italienii, au reprezentat-o societățile sau, gilmele, companiile, închid ghilumele comerciale. Era o formă adaptată operațiilor comerciale de amploare la distanțe mari. Asociații negustorești s-au constituit chiar în secolul XI, în scopuri de apărare și de organizare profesională. Dar în același secol, la Veneția și în următoarele două secole, în alte mari orașe italiene, în paranteză, în Flandra, însă abia în secolul XIV, închid paranteza, s-au format societății de un tip nou. Acestea acordau împrumuturi negustorilor care traficau pe mare, în paranteză unde riscurile și pericolele erau numeroase și mari, închid paranteza, fără ca debitorii să se oblige să ramburseze împrumutul decât dacă ajungeau cu bine în port. Fiecare împrumut era contractat pentru o singură călătorie, iar riscurile financiare rămâneau exclusiv pe seama creditorilor. Un alt tip de societăți participând cu capitaluri la activitățile comerciale îl reprezentau ghilimele companiile, închid ghilimele, constituite în diferite orașe din interiorul Italiei. Obiectivul lor era participarea la comerțul pe uscat sau pe căi fluviale, care, spre deosebire de călătoriile maritime, erau scutite de riscurile acestora. În paranteză, naufragii, capturarea de către pirații sarazini, defecțiuni ale navelor care să-i oblige pe navigatori să arunce încărcătura în mare, închid paranteza. Aceste companii stabile și care se constituiau pe termen lung de mai mulți ani, erau societăți în nume colectiv ai căror membri, în paranteză, de regulă ai unei singure familii care dădea și nu numele său companiei, Tolomei la Siena, Rapondii la Luca, etc., paranteza, erau solidar răspunzători. Companiile, în paranteză cele mai mari, s-au format la Milano, Florența, Siena, Luca, se scrie l u c, -C a și altele, închit paranteza, creditau adeseori cu dobândă firește inițiative comerciale ale unor persoane întreprinzătoare, dar lipsite de capitalurile necesare, devenind astfel și un fel de bănci. Ca atare, ele se angajau și în fondarea unor industrii manufacturiere de textile, ale căror produse, apoi mari negustori, membrii ai ghilimele companiei închid ghilimele, le exportau în Orient. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Nici în această privință doctrina bisericii nu concorda totdeauna cu practica sa. La începutul secolului al XIII-lea, Papa Inocențiu al III-lea recunoștea într-o scrisoare adresată episcopului Genovei că este îngăduit să se încredințeze unui negustor un capital, iar Toma din Achino, în suma teologie, se scrie tâhie aie. Gilimele, cel care își încredințează banii unui negustor înseamnă că nu își transferă și proprietatea numerarului. El este îndreptățit să revendice o parte din beneficiul obținut. În paranteză de negustor, închid paranteza, ca provenind din propriul său bun. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Figură pagina 231. Reprezintă o poză. Palatul bursei, în paranteză la lonja, închid paranteza, din palma de malărca, secolul 15 încheiat figură figură pagina 233 reprezintă o poză castelul din Fui -Saldania, în paranteză Spania închid paranteza secolul 13-15 încheiat figură aristocrația negustorească Renașterea și marele avânt al orașelor medievale sunt legate, cum se știe în primul rând, de activitatea comercială urmată de cea a amesteșugurilor. În același timp, Marea Burghezie Negustorească, inclusiv antreprenorii de transporturi, armatorii și bancherii, s-a constituit asemenea proprietarilor de industrii manufacturiere în asociații, în paranteză, gilde, hanse sau confrerii, închid paranteza, dominând întreaga viață economică, politică și socială a orașului și formând adevărate dinastii, vezi, nu doi.